Josean, korret? akeja egun Egunon. Azteko, ea, Josean, gaur egun informatikarekin bizigaren mundu honetan, internet gure bizian delarik egun erokoan, zuk nola ikusi duzu gertatu dena edo fenomen hori? Nire txatez da izan sorpresa bat gertatu dena. Ze Facebookek egin duena izan da erosituen enpresa bat, enpresa horrek lortzen ditu bezan datuak, Bidali zera estatua etara, ala. Gutxien ez hori da nahi dutena. Mm. Ala da ere, beraiek nahi dutena egin, Europako batasunean, Europako zera legeen araberan ezin da egin, hauze da ez da legala. Naiz eta beraiek jarri zera kontratuan, onartu behar dogula, baldintza zaberriak, edo beraiek ezin dabe, Bidali, orain datu horiek, enpresa batetik, Whatsappetik, zera Facebookera eta ere gutxiago, Bidali zera Europako biztalen datuak, estatua atuetara. hori erabat, ilegala delako. Momentuz, behintzat? Momentuz, baina bueno, gitzien ez, horretarako sortu zuten zera GDPR lege hori ez da? Uhum. Datuen, babespen, zera lege hori. Unartu behartziren baldintzetan, erraiten zen, beraz, unartzen zela Facebookek, bereskuratzen zituela izen, argazki, IP, kasu horretan, guretzat, beraz, ez luke deusaldatuko berriz plantan emaiten mazituzten baldintzauriek? Horiz, edam, ez da legala, beraz ez zindute egin. Agian, onartu behar dozu zera erabiltzeko WhatsApp kontratu hori baina ez da bat ere lelegala. Berdin da zer sakatzen dozuen. Ondetse gerta duda surriduriko sergati korain jendeak uste duzu e, gaizki ulertu duela beraz. Ez, yes, ez da gaizki ulertu duela. Zuk erabiltzen baldin baduzu WhatsApp eta batean agertzen baldin zaizu zera mezu bat esan onartu behar dozuz baldintza berri hauek eta baldintza hauek esaten dute Zure datuak bidaliko ditugula estatubatuetarara eta kudeatuko dugu Facebookeko datuekin jendea ez dago, okertu. Jendeak agian ez daki legei buruz baina Europako batasunatik kanpo egin daiteke eta egiten dute. Adibidez, ez Asiako herrietatik bidaliden daitezke datuak estatubatuetarara. Europatik ezin Baina nik uste dut egin dutelaz, e, eurein txako errazagoa zan, globalki egitea, et. Bai, munduari hitz egiten zuen, bere trezna erabiltzeko segitzen nahi zuen bezala, funtsian Facebookek erabiltzeko, diruat ateratzeko beraz baldintzak aldatzen ditu, baina Europa hortan ez da sartzen. Lege berriekin, GDPR, DELAKO, zera lege berriarekin, datuak esen dira partekatu eta diren datuak esen dira atera Europako batasunetik. Polemika hau edo hasizenean, aste bat pasatu eta ondoren agertu ziren Facebookeko batzuek, esaten honek ezuela zera inolako eraginik Europako batasunean Europako legeei esker. Europako Facebookek ere ez ditu berriz erabiltzen aldatu horiek. Ez? Beziena. Eta uh, WhatsApp gure telefonotik kentzen badugu, zainal erabiltzeko adibidez, Edward Snowdenek mm. gomendatuta, eh? o, eta hori initzaipatu da, gure datuek uh, zainketa saia esten dute, ala hor ez dut deusaldatzen. Eh? Hor beste gai bat da berdin. Gauza da, usada, programak egin bat doakoa da. Programak doakoak direnean, normalean, bada zehuzarelako produktua. Hauze da zure datuak zer egiten duzun, noiz egiten duzun, norekin hitz egiten duzun, eta abar datu horiek saltzen dira. Hori gertatzen da zera komunikazioko programak gehien batekin. Asalduko nire burua. Arribidez, whatsapp zeu komunikatzen zara pertsona batetik zuzen beste pertsona batekin. Baina, orain whatsapp nahi dutena bada zera bidaltzen dena erditik datu horiek egiten ez noiz eta norekin, hartu eta bidali euren zerbitzarietara. Adibidez, signal aipatu dozula, signalekin ezin ez da estado hori jakin. Signalekin zeu komunikatzen zara puntu batetik, bestera zuzen eta ez da CB bidaltzen saknaleko zerbitzarietara. Zuka dibidez Josean e, Korete ba segurtatzen bere situazira, akerzira, zer erabiltzen duzu, zer ez duzu erabiltzen Olako e, tresnak e, erabiltzen تسu adibidez, kasu iten duzu mesutegiei? Kasuaren araberan. Ha da askotan bortsatuta sentitzen gaude erabiltzera, tresna bat zuen guruko jendeak erabiltzen duelako adibidez, Ninikzindot utzi zera WhatsApp eta desinstalatu nire gailuetatik, nire lagun guztiek eta nire familia guztiak erabiltzen duelako WhatsApp. Beraz behartuta na hori erabiltzera baina. Sagurtasun arloa arloko gauzak egiten ditudanean edo nire hacker edo lagunekin egiten du berba beti erabiltzen dugu Signal. Hori bai, Signalek arazo bat dauka. Askotan eta hori nahiko ohikoa da, bidaltzen dugu mezu bat nola jaso dozu zera nire aurreko mezua. Ez dakizu askotan zera zu bidalita kon mezuak heldu ete diren. Bai. Hala eta guztiz ere beti ezaten dut gauza bera. Hauz eda, kasuaren araberat. Nire laguneekin partekatzeko zentsu bakesak nola, memeak eta txantzak, batzi ziur asko, gitxienez nire kasuan, nire ez nagok eskatuta ze, zelan erabiltzen direndatu horik. Mm -hmm. Beste gauza batzuetan adibidez komunikatzen baldin manaz Uh, nire emaztearekin edo ba, inori etxakoa zola zer egiten dugu nire emazteak eta biok, baina kasuaren araberan da. Baina galdera da, gero azkenean e, komunikatzen duzularik, egin batean e, ba, taldeak, Facebookek edo dirua irabazten duela hori esker. Hortan da ere galdera, e, e, nori, bai, nori ba, eman nahi ba. diozun zure doakotasun hori edo. Alde batetik zure datuak serieidazten duzu zehazten dozu noiz konektatzen zaen zer klikatzen dozun eta bareta bar. datu horiek salttzen dira. Eta hori ez da berria gae da zeo zer esaten dutela eta baldeinzetan agertzen dena. Hori saltzen da enpresa askotara eta enpresa horiek erabiltzen dabe meratuko zera ikerketak egiteko jakiteko... Ba, Ez dakit ze, zenbat urteko ez dakit nongo jende ai jako ez dakit zer gauza eta gian kanpaina bat egin daikegu saltzeko ez dakit zer. Horrela egiten da. Beraiek ez dira oso interesatuta zelan esan e, nola nola sehazmeakzuk eta biok gure artean seri egiten dugun, baizik eta datu agregatua kauze da horrelako datuak erosten ditutzen zera enpresei aso laiakiena. Hor, Whatsappekin agertzen da jendeak pixkat kezkatuta justuki erapi hilpen horrekin, baina egunerokoan erabiltzen dugun maneran internet, batzuek Facebook, et, et, et, Instagram eta horiek denak egunerokoan erabiliz, eta webgunetarat joan ez ere, jada, zainketa hori egina da, ez? Um, bai, izan ere GDPR legea jarri zenez gerostik, Joaten garen bakoetzean ez dakit e, web horri heldi batera badan nola dibide segunkari batera edo horrelako gauza bat Agertzen da, um, oso eskatuta gaude zure privatutu esanarekin, beze, de sonartu baldintza hauek guztiok ikusi ditugu mezu horiek asken bolada honetan. Eta justu horretarako dira. Mm -hmm. Bai, hauze ez da egiten Facebookekin besterik ez, ala WhatsAppekin ekin besterik ez, oso zabaldua dago. Sartzen zarenean ia ia ia, edozen web horri aldean, batez be, baldin bada horrelako zerbitzu ezagun batean, nola egunkari batean esan duana. zure datuak noiz... Nondik, eh, zenbat aldiro sartzen zaren, eta bar, ze berrietan klikatzen dozun, informazio guzti hori sartzen da. Eta hori egiten da, azpaldi, azpaldetik. Hori da. Eta orduan duan, Whatsappken zemadu telefonotik zerbait aldatuko du? Nire, tzat, du? Eh, nire iritzian, ez, nire uste apalean. Bon, oixe, eta ez dut aipatu, benen Telegram erditi horretan, zer diozu Telegram mesutegiaz? Telegram, bebai, erabiltzen dut, nahizean behin, baina gauza batzuetarako adibidez telegrameko, taldeen, kudeak eta oso ondo dago. Ados. Baina, segurtasun arloan oso arazotxua da. Ze, jendeak agian ez daki, baina ze komunikatzen zaren telegramen bidez, gauzak ez dira joaten zuzen. Hau ez da, endz to endz. Adibidez, zuk eta bi, okidazten dogu eh, komunikatzen baldin bagara telegramen bidez, gauzak ez dira bidaltzen nire gaiutik zuzen zurera, baizek eta telegrameko zerbitzarian gordetzen dira, eta zeu konektatzen zara telegrameko zerbitzarietara, eta hori kurszen dozuz gauzak. Badagoz, goz, esaten da bena nola txikrotxat, edo txata sekretuak edo, baina hori, aukera hori bilatu behar dozu, beraz horrek eh, arasoak sortzen dauz. Esan nahi dut, komunikatu gure badozu telegramekin modu seguru batean, badeko zu aukera egiteko, baina aukera hori erdi izkutatuta dago. Hortan uh, bururatuko dugu, beraz, uh, mil esker, ba, holako hodei uh, uh, ilun hoietan, bizka bat argitasun gehiago ekaririk, josean uh, koret, beraz, uh, uh, sekuritaten bere zituat, uh, akerra gurekin, mil esker. Mil